Himnul al 49-lea al Sfântului Simeon ou teolog cu prescripția că se poate uneori ca prin grija îndreptării aproape lui învățătorul să fie atras în neputința patimii care este în acela. Deci se întâmplă că atunci când învățătorul duhovnicesc, când duhovnicul vrea să îndrepte pe cineva, să cadă și el în patima aceluia. Da miluiește mă Doamne, iuiește-mă singurule care m-ai ocrotit de la vârsta prunciei Mântuitorule, care m-ai ocrotit de când eram, de când m-am zămizlit, care prin bunătatea ta a arătat compătimire față de mine, care am căzut fără număr și în deplină cunoștință. Am căzut în multe păcate și în deplină cunoștință, conștient de păcatul meu care m-ai scos din această lume cumplită și deșartă, prin faptul că m-ai lăsat să intru în mănăstire, dintre rude și prieteni și din, dintre plăcerile fără roșii, m-ai și să șed aici ca într-un munte, mănăstirea văzută ca munte. mi a arătat slava ta minunată, Dumnezeu meu mai umplut de Duhul tău, cel Dumnezeu Hristoase, al meu, și m-ai săturat întreg de luminarea duhovnicească. Tu însuți dă mie robului tău până la sfârșit, până când mor, fără părere de rău și în întregime, harul tău, în tot timpul, harul tău. Nu mi lua nu te întoarce de la mine, făcătorule, nu mă trece cu vederea pe mine pe care m-ai făcut să stau odată înaintea feței tale, adică să te văd pe tine. Mai rânduit împreună cu robii tăi, mai peceduit cu peceta harului tău, și m-ai chemat pe numele meu să nu te întorci iarăși de la mine, să nu mi-ascunzi iarăși lumina feței tale, ca, să mă, ca nu cumva să mă învăluie întunericul sau să mă înghită adâncul. Parafrază la psalmul 68 cu 15. Și să nu mi se închidă cerul mie celui pe care l-ai ridicat mai presus decât acesta, mai presus de ceruri te am văzut pe tine, slava ta, mântuitorul meu și mai ai și să fiu împreună cu îngerii. Atunci când am fost în extaz și mai mult încă împreună cu tine, a toate, pentru că te-am văzut pe tine, să mă veselesc împreună cu tine, să văd neasemănata slavă a feței tale, să mă desfăd săturate de lumina ta cea neapropiată, să mă bucur și să mă veselesc cu veselie negrăită de împreunarea cu strălucirea ta inexprimabilă, Stăpână, împreunarea cu slava ta în Desfătându-mă de acea lumină negrăită, nepovestită, neexprimabilă, săltam și mă bucuram împreună cu tine, făcătorul și plăsmuitorul meu, creatorul meu, înțelegând frumusețea, extraordinară a Iar când încoboram iarăși la pământ mintea mea luminat fiind întru tine nu mai vedeam lumea nici lucrurile care sunt în lume stăpâne ce era mai presus de patim și de griji. Adică nu mai conta ceea ce conta mai înainte ci și după vederea ta era absorbit de dorul de tine și nu mai nu mai era importantă lumea pentru mine, nu mai era în centru atenției mele, spune. Vrea să spună sunt Simeon. Chiar și atunci când eram răsucit în lucru și când mostram cele rele, și deci când aveam de-a face cu, cu oamenii și cu viața societală, viața societății, Totuși, făceam toate lucrurile mai presus de simțuri, fără să mă împătimesc de ele. La început nu eram părtaș la răutățile omenești, dar trăim multă vreme între ele și fiind pus înainte să mă ocup de cele ale altora, adică fiind starețul mănăstirii și duhovnic, m-am lăsat dus stăpâne de bărbați iubitori de sfadă. Dică am început să... să S-am în, în mine această, această simț al recalcitrării, al, al cerții. Deci m-am lăsat dus, stăpâne de bărbați iubitori, de sfadă, de ceartă. Portat de nădejdea îndreptării lor, m-am împărtășit fără minte de răutatea lor. Adică încercând să-i să astâmper, pe aia ai început să mă compor, am început să mă compor și eu ca ei. Și de cu patimilor, patimilor lor. Deci m-am umplut în contagiune duhovnicească și de arelele lor. Și ținut fiind acum în stăpânirea lor ca niște fiare sălbatice sunt în primește. Patimile ca fiare sălbatice sunt în de duhovnicească. Deci din cauza compătimirii pentru ei și noi duhovnici suportăm dureri, ispite, necazuri din cauza celor pe care îi spovedim, pe care îi conducem. Nu se poate altfel, asta e. Vrând să izmăl pe alții din lor m-am făcut eu însum cel din tâi mâncare fierilor sălbatici. Și milostivește vino și grăbește de să-l izbăvești pe cel pentru tine de oameni care a căzut în acestea. Că-și potrivi porunci tale Milostive, mi-am pus sufletul meu ticălos pentru frații mei. Deci dacă am fost rănit, tu poți să mă tămăduiești, mătuitule. Dacă am fost ținut prizonier de vrăjmași, eu nenorocit, tu cel cu totul puternic și tare, vei putea să mă răscumperi numai cu voia ta. Căci dacă am fost prins de gurile și mâinile fiarelor, adică demonilor, dacă te arăți, ele vor muri, iar eu voi fi viu. Voi scăpa de patim dacă tu te vei arăta, îmi vei arăta la asta. Dar tu cel bogat în îndurări, Eșire 34 cu 6, cel bogat în îndurări. Negrit în mine, miluiește-mă, îndurete de mine cel căzut. Am coborât în puț ca să-l scot pe aproapele meu și am căzut și eu. Acolo drepturile judecător mântuitorule. Să nu mă lasă când în noroi până la sfârșit, dar știu că ai poruncit at tot durate, Dumnezeu meu, că fratele trebuie negreșit scos din mușcătura morții, din patima, din mușcătura morții și a păcatului, dar nu și să pierim împreună cu el prin păcat. Ceea ce am pățit e nenorocitul care am căzut din nepăsare, încrezându-mă în mine însu, în puterea mea, dar putea să scap de patim, dar patima se ia ca gripa. Sfatul rău, ispita, apare deodată. Ce ai poruncit că trebuie să-l scot afară și pe acela, dar și pe mine însul. Iar dacă nu, să rămân sus, să-l plâng pe cel căzut și să fug, pe cât îmi stă în putință, ca să nu cad împreună cu acela, în păcat. Ce acum, scoală-mă, ridică-mă din adânc și așează-mă, Hristoase, pe piatra poloncilor tale și mi arată atereși lumina pe care lumea nu o poate cuprinde, și pe care cel care o vede îl scoate și care pe cel care o vede îl scoate Mântuitorul meu afară din lume, să vadă cele mai presus de lume, din lumea văzută, din văzucu și cerul simțit și din toate cele simțite, fie în afară de trufie fie cu acesta, fără să știe, cred, în clipa aceea, acest lucru Dumnezeu meu, întrucât atunci e ca un luminător imaterial, cel care vede pe Dumnezeu este ca un astru plin de slavă, necreată, luminat de frumusețea soarelui gândit cu mintea. De, de, este luminată de Dumnezeu, că soarele gândi cu mintea. E Dumnezeu aici. Nu poate vedea cu simțirea lumina lui însuși, ci vede numai acel luminător neapus, Dumnezeu care e ca luminător plin de slavă de lumină, înțelegând frumusețea extraordinară a slavei sale și lovit fiind cu putere de uimire, nu poate afla nici înțelege modul vederii, cum l-a văzut pe Dumnezeu, nici cum sau unde se vede Dumnezeu și se lasă circumscris cu voia într-un Sfinț cel ce este cu totul netârcuit, adică cum este, cum se lasă văzut, înțeles în parte Dumnezeu de către Sfinții Săi. Acest lucru și anume că până când o vedem, suntem și rămânem cu adevărat în afara lumii. După care iarăși ne găsim în trup și în lume. Adică atunci când vedeți la lui Dumnezeu, suntem mai presus de lume. Însă devenim iarăși în lume și în trup când vederea dumnezeiască se termină. Îl știm toți cei inițiați în unele ca acestea. Adică ca așa se întâmplă știu toți cei care au pătimit Dumnezeiești, care au trăit acest, acest eveniment este extazul. Iar aducându-ne aminte de bucuria și de lumina aceea și de dul dul dulcea ei plăcere, de dulcea bucurie, plăcere Dumnezeu care o produce noi, plângem și ne tânguim ca un prunc care vede pe mama sa și aducându-și aminte de dulceața laptelui ei, izbucnește în plâns până ce îl înșfacă din nou sânul și bea din el pe săturate. Și aici Sfântul Simeon folosește imaginea alăptatului ca să-i exprime dulceața și necesitatea enormă existențială pe care o reprezintă vederea dumnezeiască în viața noastră dacă ne-am bucurat odată, nu putem să mai fim cu adevărat fericiți în lumea aceasta fără vederea e, dumnezeiască, fără să vedem din nou slabă lui Dumnezeu. Acest lucru face din, din viața oamenilor cu cuvioși, a sfinților, e, niște oameni foarte adânci, cu foarte multă taină în ei. De ce anume? Pentru că omul obișnuit, omul care n-a avut vederi dumnezeiești, n-a avut revelații, n-a văzut un înger, nu s-a luptat cu patimile, n-a avut lucruri care trec de lumea aceasta, nu are doruri și singurătăți e, imense. Poate să fie nefericit în dragoste, că a murit mama, că a pierdut la loto sau de mirce. Dar sunt dureri care țin de lumea aceasta și care pot fi la un moment dat ameliorate, poți să mai uiți. De ce poți să mai uiți? Pentru că cumva poți să înțelegi și cursul lucrurilor și de ce ai pierdut și de ce ai murit. Însă, în ceea ce îi privește, pe oamenii doamnicești, iubirea și dorul lor, suferința lor dovnicească, nu poate să fie umplută de niciun om, după vederea slavei Dumnezeu, pentru că atunci Dumnezeu care își arată slava sa, ne devine cel mai adânc, cel mai intim iubit al vieții noastre. Și dacă până atunci am iubit să vedem pe mama, părinți, am iubit țara, am avut idei, am iubit să scriem căl, să murim pe front pentru țara noastră sau temir ce, altă iubire am a fi avut noi, deodată viața dovnicească și Dumnezeu care ți se arată, care intră în viața ta cu totul, te face, te face să-l să iubești numai pe el și să-l aștepți, să-l să dorești numai pe el în comparație cu cu, cu orice altă iubire, pentru că El te învață o iubire, te umple de o iubire care depășește orice iubire pe care tu ai fi avut-o până atunci. Chiar dacă ar fi pentru mamă, tată, copil, soție, duhovnic sau amantă, bani, pentru ce ai mai iubit-o. Despre această, acest lucru spune Sfântul Simeon aici, că pentru acest motiv spune că atunci când atunci când vine vorba despre împlinire, despre împlinirea reală, omul duhovnicesc, omul care e rănit de dragostea Dumnezeu și e îndurerat profund, abisal, că nu o vede acum, azi, iarăși pe Dumnezeu pe care l-a văzut, pe care Dumnezeu, căruia Dumnezeu i s-a arătat, această durere nu poate fi eradicată de nimeni și de nimic, ci numai de Dumnezeu. Și iată sfârșitul acestui imn al 49-lea. Acest lucru îl cerem și acum și pentru acest lucru te rugăm și cădem la tine ca să-l primim, Mântuitorule. Și anume ca și acum să ne hrănim atât îndurate din pâinea aceasta care, care s-a bogorât în chip înțeles cu mintea de în cer, de Hristos, ca să dea celor ce se împărtășesc de ea viață, iar atunci când plecăm și mergem spre tine, sau avem tovarăși de drum, se referă aici, la Sfânta Euharistie, care, așa cum este tradiția până acum, noi dorim să ne împărtășim Păpatul morții, în clipa, cu puțin timp înainte de clipa morții, pentru ca să avem pe Domnul tovarăș de drum spre el, spre judecata sa. Ajutor și izbăvitor și împreună cu ea cu Sfânt noi atunci când vom muri și prin ea să ne înfățișăm la tine, Mântuitorule, el a fricoșată judecată, ea să acopere păcatele noastre, stăpâne, adică împărtășirea cu tine pe patul morții să fie curățitoarea tuturor păcatelor noastre, să fie amprenta sufletului nostru atunci când vom merge la judecata sa. Ca să nu fie dezvăluite și arătate tuturor îngerilor și oamenilor păcatele mele, ci să ni se facă haina purtătoare de lumină, slavă și diademă în vecii vecilor, amin. Adică, Sfântevaristie să fie acoperământul nostru, haina de nuntă cu care să ne înfățișăm înaintea Stăpânului Hristos, care ne va judeca pe fiecare dintre noi.